Olle, du sa en sjuk rolig sak för läktaren i lördags. Jag säger jag vill miss... att det var jag. Som sa. Jag var rädd med att jag sa det först. <laughs> Nej, det var Olle som sa det. Han tittade tittar rätt ut på planen och så sa han i alla fall. Tänk om man skulle stå här på Elspers och se Karolas son möta Edugudys son. Ja, det. Ja, men det, det tänkte jag på att det är lite konstigt. Hade man sagt det år 2005 typ Då hade det varit jättekonstigt Att deras söner skulle mötas i en fotbollsmatch I Sveriges serie Det är konstigt Men du, han, Kim... han, var ju, han var ju extremt då, fan vad dålig Han var Carolas son Han, skulle inte, han har ju inte alls svenskan i göra Kim hade ju men, koll på men... allting förutom fotbollen Gällde Amadeus, det var det enda jag över. Men, men, men, men vet man vad de två har gemensamt Som jag tänkte på Gud <laughs> Nu är en dålig människa, Gim. Jag tycker ja. det är en fin spaning då. Ja, det var kul. På det så såg jag att Eide Gudgensen, han var inte på vårt arena. Han var på Stanford Bridge med Jimmy Floyd Hasselbank. Det, det kan man också vara. Eh... Ja. Ja, vi drar igång direkt. Så bra på matchen. 5-0. Eh, ska vi tolka det som att Elfsborg eh, var bra eller att BP var dåliga? Den frågan har man sett några gånger på olika forum och på Twitter. Olle, du får börja. Var vi bra eller var BP dåliga? BP var klappkassa. Nej men faktiskt, ja, alltså, det är en av de sämsta insatserna jag har sett ett allsvenskt lag göra på Borås Arena. Alltså, det, det, det är ju liksom inte det att de... Visst, de kunde hålla i bollen en del och sådär, men alltså de här misstagen de gör på våra mål, det är ju sådana där misstag ser man ju knappt i division 5, liksom tappa bollen utanför eget straffar gör de på två mål tror jag och eh... sen är de ju inte med i försvarsspelet alls liksom så, nej de var jag, jag förstår inte varför de går upp i allsvenskan varje år, för de, de har ju aldrig i allsvenskan att göra så det ja... nej jag tyckte bromma pojkarna var klappkassa faktiskt och... Vi bevisar, alltså det är klart att det är bra att göra mål Det är bra att göra fem mål, men vi ska, vi ska nog inte ta Mer än att vi får lite självförtroende i ryggen Så ska vi nog inte ta Ta med oss för mycket från denna matchen Egentligen Det jag tar med mig efter kommentarerna Det är ju, Jimmy Tillin säger Framförallt i intervjun som är på På Youtube-kanal Där han pratade om att Vi pratade om att vi skulle vinna boll mer centralt Med våra yttrar Att man har hittat nu att alltså man det var ju lite så att vi vann ju bollen för att sen kunna gå på kontering. Eh, lite det som vi har varit... När vi har varit som bäst under telegin så är det ju det som har fungerat bäst. Och att det var någonting man tog med sig. Kim, vad, vad tycker du? Tycker du att vi, vi var bra eller att BP var dåliga? Ja, jag tycker inte det ena. När vi det andra, oavsett vilka man möter så är det ju faktiskt bra att vinna med 5-0. Tänker jag. Ja, jo, Bra sagt. Eh... Bra sagt. Det... Det, det, jag såg en tråkig sak idag dock Och det är ju att BP, eller ja, Blåvitt kan ju inte ligga sist För att BP har slått in mer mål Så det är ju ett problem med den här stora förlusten Men det får man väl köpa då kanske alltså, Blåvitt ska ju vara glad att BP spelar I samma serie för det gör ju att Blåvitt Inte kommer sluta sist Ja, men det, det, Du har en poäng i det ja. Men det kan nog nå upp sig längden också ja, om, vi ska, tror det. om vi ska följa upp vår organliga stämning Efter Valberg-matchen blev Johan Larsson en fjärde och i medvin nu, Olle? Ja, ah, jag vet inte riktigt. Han ser ju fortfarande inte ut att vara. Det är liksom inte 2020 Johan Larsson där det är ju inte. Men eh, jag tänkte inte så mycket på hur han var faktiskt. Alltså, det, det, här, det var ju en sån match också, där inte han. Han behöver inte engagera sig helt Vi gör ju målen liksom, på att vi vinner bollen högt upp, eller att. Eh, Niklas Hult startar ett anfall eller att som drar ett långskott. Liksom. Så han han behöver ju egentligen inte vara så delaktig alls. Så det återstår att se lite hur hans form är. Men jag tror du det är så att vi, vi bara vill hitta en syndabock när vi eh, förlorar mot Warburg? Jag, jag funderar lite på det själv. att inte mot Warburg? Nej, det gjorde vi inte. Vi <laughs> kryssade, men det kändes som en förlust. Men, han, är inte, han är väl inte syndabock heller. Men det... Det är, det är klart den där chansen han har mot Varberg i slutet där. Alltså, Johan Larsson alla andra år tror jag hade satt den där. Liksom. Så är det ju. Så det är väl enkelt att peka på honom. Men vi ska inte fastna vid honom. Han det det är älvsborgare, det en bra gubbe. Ja, nej precis. Det, är så. Nej, jag, det var bara den reflektionen jag gjorde. Att man, man lätt lite i en synderbock. Och sen nu då när vi, när vi vinner matchen så är det lätt att leta på de som gör målen. Så att, rubriken handlar ju om Alexander Bernarsson och Jakob Andrejka. Om vi då börjar med Alexander Bernhardsson. Fantastiskt skönt att se att han är den här när han är den här typen av spelare. Alltså jag, jag Visst, sista målet, det är ju ett, en fin insats med att komma till det skottet och tar de på en så att det blir ju liksom lite turligt så. Men det första målet, det känns ju lite som att han skjuter utan att tänka. Alltså det var ju lite som eh, ja en riktig målskytt. Det där var det som gjorde mig mest glad. Eh... Kim, när tror du att Alexander Bernarsson har gjort tio mål i serien? Jag, jag tror ju bara det är en tidsfråga. Det här året göra han över tio mål. Ja, om man är kvar hela säsongen. Det är liksom en av mina farhågor där det i så fall. Men ja, med lite självförtroende. Alltså, får han till en Jesper Karlsson halv säsong liksom så, så kan jag ha gjort det efter halva säsongen. Absolut. Vi, vi, vi möter rätt lag nu den närmaste matchen för den delen för vi kanske göra lite mål. Ja men jag och med Kim där att det kan absolut ske innan sommaren. Sen det är ju verkligen en spelare som man vill ha kvar en hel säsong i Älvsborg. Och då tänker jag ju framförallt på den här skadehistoriken han har liksom. Alltså, jag hoppas verkligen han inser det själv att nu, nu ska jag vara skadefri en hel säsong och så får vi ta det därifrån. Liksom. Jag vill inte se att han att han går ut i Europa i sommar liksom Skadar sig under hösten där För någon, för någon överbelastning liksom Och så blir borta i ett, ett halvt år liksom. jag, jag hoppas verkligen verkligen att han stannar en hel säsong För Känns då är det... han ju Han har ju 10-15 ja, Kanske 15 mål i sig en hel allsvenskans säsong Om han får spela hela tiden Känns det inte också som en kille med fötterna på jorden Som faktiskt hade kunnat inse Att han hade behövt liksom, Dominera allsvenskan i en säsong Innan andra uttannas också för den delen Jo men tack för att, att han är också Men det med tanke på att han hängde härjade runt i division 2 och 3 fram till han var 19 år så, är ju ändå, så känns det ju som det. Ja. Vad, hur, hur ser hans kontraktsituation ut? Nu sätter jag lite på botkanten. Jag vet inte själv. Är det någon av er som vet hur långt kontakt han har? Jag återkommer ingen, ingen fråga. Ingen ordning. Nej. Ja. Nej, men, för mig blir han ju lite tungan på vågen. Alltså, det är mycket hyllningar kring Jacob och dig också. Det kommer vi komma mer till. Men just det här spetsegenskaperna Alexander Bennerson besitter det är ju liksom det som är skillnaden med att vi, att vi gör fem mål mot, mot eh, BP fem mål vi inte gjorde mot Varberg. Eh, sen, sen också tänkte jag det ganska mycket ju han mål. Lägen mot också på mot Varberg också andra sidan. Jo men det var det jag tänkte komma till där att när eh, Alltså, vi gör tidigt 1-0-mål, det är ju också en sån här stor skillnad. Hade det stått 0-0 i 16 minuter så tror jag det där och då hade nog inte Bernhardsson haft det här flytet så hade det touchat någon heller. Han har eh. kontrakt över eh, säsongen 2024, Alexander Bernhardsson. blir nästan bli lite stressat också där faktiskt? Ja, jo men absolut. Från och med ja, efter sommaren behöver man ju sätta sig ner i alla fall och diskutera. Ja. Men ska jag åter återgå till det du sa där om ett tidigt mål? Det kände jag ju innan matchen. liksom att Vi måste ju få in en boll tidigt idag. Alltså Att gå in med 0-0 mot eh, Brommapojkarna i halvtid. Det hade inte varit kul. Så, det var väldigt skönt. Svensken sa ju också att Bromma hade lite no de hade nog lite hybris. Efter att ha gjort det väldigt bra mot Malmö tror jag. De, de fick ju för sig att de kunde latcha runt där i backlinjerna. Och det straffade ju sig. Det är jättekomt med ett tidigt mål. Ja, och där, där tänker jag ju också på en sak då som, även en sak jag återkommer till mycket när vi var som bäst under Thelin, det var ju att de matcherna vi vann, då förlorade vi ofta bollen havet. Och det gjorde vi ju sjukt nog i lördags också. Att eh, vi lät Bromma på att kunna ha mycket boll och spelade på deras misstag. Alltså vi fick nog matchen dit vi ville. Våra problem är ju ofta när vi, vi själva ska föra spelet. Eh, och... Då är det ju nästan så att vi får göra misstagen. Och det, om man ska ta då, vi kan ju återgå till den Malmö-matchen som BP spelade omgången innan som de imponerade. Då var det ju mycket att Malmö höll mycket boll och så kunde BP kontra. De fick liksom inte riktigt den chansen nu för att det var de som ja, fick, fick ha mycket boll. Eh, om vi byter kant då och så pratar vi om Jakob Andrejka på andra kanten. Kim, du var inte så, så var inte så glad när folk hillade honom efter matchen. Nej, och det, det kanske jag överdrog drog lite så här så här efter, han får väl erkännas kanske också. Men jag, jag tycker att det, det blir intressant. All kärker till Jakob Drake för att han gör en fantastiskt bra match. Det jag, är jag, jag liksom, jävla bra kille. jag förstår att han vill utstöra och som, så vidare så vidare. Men det är så väldigt lätt att det rena matchen står ropa visa hjärta. Man, det har jag gjort många gånger också. Så inget fel med det heller. men sen står alla två en kille vars kontrakt går ut efter säsongen och det har legat kontraktförslag på bordet flera gånger i min uppfattning eller vad som skrivs, om, man, om man utgår från vad som skrivs med det, i alla fall och sen två honom som Mesia så att den här match det ja det stör mig lite grann måste jag säga faktiskt. jag var med på den tanken där Kim alltså, jag gillar ju också Jakob Öndrik jättemycket det gör vi ju alla men det är ju lite unikt det han gör ändå att han inte väljer att skriva på ett nytt kontrakt med Älvsborg, liksom. För det är liksom Oliver Sandén skrev ju på ett nytt kontrakt bara några månader innan han blev såld. Liksom. Och vi har ju fler exempel. Liksom Jakob Erlav liksom gjorde succé i han förra året. Han skrev på ett nytt kontrakt här i Älvsborg. Han hade också kunnat gå utomlands nu men Jacob Modrejka väljer inte att göra det och det, det tycker jag vi ska vara kritiska mot. Det gjorde andra sidan inte Anders Svensson heller när han lämnade och han kom tillbaka. Man uh, måste hitta något jag höll det ja, så... tid För det var ju över 20 år sedan men där... sen, kom det ju, sen kom det ut också direkt efter matchen Nästan att nu verkar vi få liksom 19 miljoner och vi har väl lite klausuler Och annat lullull där så Det får man ju vara nöjd Vi får ju vara nöjda liksom. det... Ja, det är vi... fantastiskt bra affär Stefan, återigen Men det är väl där jag kan se en, en risk också här nu. Hur ska vi använda honom alltså, Ska han gå före Ockels och kasem. Och, eh, jag, jag tror ju att eh, Det är en spetsspelare som kan göra en väldigt bra vår här Om han får fortsätta spela Jag hoppas ju att Jakob Undréka spelar om han är så bra Som han var i matchen i lördags Men jag fattar att det blir ett konstigt läge Om han är klar för, för Antwerpen Men jag gör lite som får han är ett, ett, ett Jeppe Karlsson självförtroende Och ett flow nu liksom. det, det finns ju ingen anledning att bänka honom heller Alltså vi vinner ju mer på att han spelar Och vinner matcher åt När han ska stå på bänken Och att han ska lämna i sommar uh, Jeppe också kommer få sina minuter i alla fall Alltså jag vill i majoriteten av våra matcher de Två senaste åren bytt ut båda ytterna. Under matchen Så att fyra ytter har på spel det i alla fall Men det är en ja, moral bästa, bästa, bästa laget ska ju spela Känner jag också Så det, det blir nog ingen diskussion om det Tror inte jag Sen dessutom kan man ju säga det till Epe Ockels, I så fall om han blir trött på att inte han får starta så Då kan man ju säga det till honom liksom, att Du vet ju om att efter, Till hösten kommer inte Jakob vara här att han väljer just Belgien med den historiken som svenskar har där. Um, det sticker inte det ut lite. Jag tänkte nu på, jag lyssnar på Olaflundspåg med Gustav Engvall där, där han pratar om att det som sticker ut mycket med Belgien, det är ju att det är ett mycket tuffare klimat och att det är kanske man, man är inte lagkompisar på det sättet. Är Jakob von är den spelaren som, som lyckas i Belgien? Vad tror ni? Ja, jag är skeptisk. Men jag, är ju, alltså jag är ju skeptisk till att han dels väljer att gå så här tidigt från Älvsborg och att eh, han gör det under de här omständigheterna och då också då klubbvalet alltså det är ett ganska bra lag i Allantropen dessutom liksom, det, han kommer få det kämpigt där tror jag eh, så det är väl, men det är väl bara önska honom lycka till, hoppas det verkligen inte att han fastnar i någon, i någon, i någon uh, lånekarusell men där risken är ju tyvärr ganska stor det är, det är väl också lite så att vi är ju vana att hålla i våra spelare så att de är mer redo de lämnar. Nu har vi faktiskt några undantag. Jag skulle säga att Gustav Henriksson är ett undantag. Jag skulle också säga att Oliver Sendén är ett annat. Sen kan man nämna Arbetsinelli också för den delen. Eh, är man, är det, det är man det, det är re redo? Jag var ju också i den åldern. Arbetsinelli gjorde en jävligt bra säsong 2015. Eh, det var något mer jag tänkte komma till där. Alla är nog absolut inte redo. Jag tycker Stefan har tryckt på väldigt ofta de senaste. Är liksom att Vi har ändå haft killar som har, om inte dominerat, utan åtminstone varit solklara startspelare alltså innan de har lämnat. Och Det har väl lätthet att ha blivit mer eller mindre startspelare i så gott som alla sina klubbar utan mm. Och det är ju inte Jakob Emma uppenbarligen. Och det är väl också, ska vi väl väl säga, att det är väl kontraktsituationer som stressar på det här. Som du sa, han vill inte skriva på, då måste vi agera och jag, jag tror också att det här är bra. Och det är samma nu. Jag Säger att han skulle göra 23 mål innan han lämnar, alltså, det, det, hade ju nästan, det hade ju nästan varit värre. För att då, då sitter han på sex månader kvar på kontraktet och kan gå vart han vill gratis. Så att, mm. jag, jag tror att det här är en bra lösning för IF Elfsborg om det, det nu blir de här 19 miljonerna som du pratas om. Det kommer nog bli jättebra, men sen som vi har varit inne på tidigare, det är ändå så här, han har inte visat jättemycket i Älvsborg, men sen BT skrev ju att Benfica och Ajax satt på läktaren här nu senast och grejer, det är ju det är noterbart men var, men var det verkligen honom att titta på då? Vet vi det? Ja, det det är väl vet all... vi ju inte Det känns väl som att Benfica kan ha 150 scouter som är liksom lite överallt, de kan ju till och med kanske se någon Norrby-match ibland om de är så många det hade varit fint att få in Per Frick på topp där i derby mot Sporting Lissabon. Han avgör kämpeslig mot Inter eller någonting. Ja, det, ja det Jag älskar att vi har den här bittra tonen även om vunnit 5-0. Det, det, det, det får man på köpet om man lyssnar på den här podden. Ja, jo, men verkligen. Nej, men jag vill verkligen stå fast vid det. Att det är ju Bromma-pojkarna som de är ju verkligen klappkassa. Alltså det är bland det värsta jag har sett från ett allsenslag på Borås Arena och misslagen och så. Men ja, det om finns, det... ska, vi, ska vi prata positivt om att spela kritik och så här? Ja, vem, var bäst, vem, var, vem var bäst på planen? Jag antar att du säger det nytt roligt. Ja, men det var väl Alexander Bernadsson, men vi, jag tycker att vi ska lyfta Beidou och Teng. Alltså jag tycker ju 4-0-målet är väl när... Eh, Nej, när 3-0-målet är det nog, när Niklas Hult driver upp bollen och hittar Teng i mitten. Och sen gör han ju en fantastisk grej där som... Man älskar ju Manuel Boateng för det. Liksom. Det kommer en gubbe i ryggen, men då gör han bara en liten nett, härlig skärmning till Beidou som får uh, öppen gata. Liksom. Den är ju klappkast-försvarsspel då, som sagt. Men, <laughs> ja. Ja, men, ja, men den men, kristen, men... har som vi pratade om i första i premiären, det, det är något extra. Det är ju någonting som verkligen behövs i laget också. Ja, så är det ju. Och även den här, den här högsta nivån som tänk kan ha ibland. Liksom. Nu mötte vi ju Bromma-pojkarna, liksom, men... Uh... Alltså han gör ju fantastiskt bra, tycker jag också. Hakon håller också nollan för andra matchen i rad. Ja. Tror, du, tror du Kim har vi Håkon säsongen ut? Jag har inte på något intresse, eller inte något konkret intresse kring honom, inte annat i alla fall. Ehm, men det här med målvakt, det känns som det är en helt annan sak. Ehm, när de ska värvas och att antingen är någon skitunga eller så är liksom 28-åring på Dieke som hamnar i Danmark. Han hamnar väl i Benfica då? Ja. Jag såg för övrigt Hakon köpa Giflar och Vitamuel på Allianz förra veckan. Så att jag jag, jag scoutar honom också. Giflar finns kanske inte på Island. Ja, han verkar gilla dem i alla fall. Ja, är... 5360 personer var på plats. Det är faktiskt eh, ungefär hälften av det vi tar in. Publiksiffran nu med de här teckarna är ju runt 11 000 Och då säger man ju att det är 9 000 platser att gå till, till Älvsborg Nu var det fyra eller fem stycken ensamma BP-supportrar Ska vi se det här då? Det är ju ungefär halva, halva Bors Arena De biljetterna som fanns var fullt Var glaset halvfullt eller halvtomt? Börja med det, Olle Jag tycker... Här är jag faktiskt inte särskilt negativ, utan här, blir jag... här är jag faktiskt ganska positiv istället. Liksom. Eh, för, för det är ju bara älvsborgare på arenan liksom, och vi möter ett bottenlag eh, tidigt på säsongen. Eh, jag, jag är ganska klar med magnella över publiksiffror och sådär, utan jag tycker vi, vi får vara glada över de som kommer och så får vi ta det därifrån. Det... Oh, lite så håller med det, vi, vi har ju ändrat tonen kring publiken och det är ju också för att vi gör någonting åt det men också att jag tror överlag att folk har blivit trötta på att det på publiken och det, är också bli, det blir ju här kontraproduktivt, man gnäller på dem som är där typ om publiksiffran har kommit upp innan så man har man buat, men då buar man bara de som är där de som inte är där är ju inte där men också just den här positiva vinden som finns på äldsförsläktaren jag såg en siffra på att det var 1600 personer på äldspårdsläktan. Vi hade ju matcher för några år sedan mot Djurgården där vi inte ens var över 500 personer på äldspårdsläktan. Den delen att vi har det, det tror jag spär på den här positiva kargongen. Kim, tyckte du det var halvfullt eller halvtomt? Så. Ah, jag tycker fortfarande 5000 är för jävla dåligt alltså eh, medan jag tycker att helvspårdsläktaren fortsätter prestera det, det, det går inte att komma ifrån det. jag tycker vi är bra vart har varit det. Eh, sen första matchen förra året om inte annat i alla fall men, men jag styr mig lite på det där men, men det är snarare mer Boråsas inställning att inte gå på matcherna i så fall snarare något annat jag styr mig på Ja, men där är jag med dig. Alltså ja, men så fint jag, det är, jag, det, jag... är det vårdag liksom. Och vad i helvete. Alltså, vi, vi har ett förmodat topplag i Allsland. Oavsett vilka de möter så är det ju ett... Vill man väl vara där? Ja, jag gillar att vi känner lite olika över det här. Nej, jag, jag kan hålla med dig också för att det finns alltid... Hos alla i Borås finns det ett intresse för Älvsborg. Alltså, nu vet jag alla på jobbet pratar Älvsborg med mig. Jag kommer inte undan. Alla pratar Älvsborg. Så nu, jag ska vara lite hårdare nu mot folk också och börja ifrågasätta kanske också varför de inte går på matcher. Då. Det finns ju billiga biljetter liksom. En gubbe satt i lunchen och muttrade över att de inte spelar några matcher på lördagar i fredags. Det tycker jag var kul. Det enda vi gör nu för tiden. Ja. Det är ju det är svårt att motivera hemma nästan att vi har så mycket lördagsmatcher. Ja. Men då sa jag, men det är lördagsmatch imorgon. Är det lördagsmatch imorgon, Så han då. Och jag bara, nej han är på söndag, sa det jag. No. Ja, svar på tal. No. Ja, nej, det är och en negativ. Eh, jag gillar också att ha den inställningen. Det, det ska du du vi, bara, innan, i, innan vi går vidare, vad är en godkänd publiksiffra mot BP en lördag 2023? Kommer du med då? Okay. Ja, det, det. är du som är negativ. Ja, men jag tycker ändå men man vill ju upp, typ 6, 6 och i alla fall. Men men det är liksom det är bara för att det låter så jävla mycket bättre. Uh, jag vill ju ha ett publik på 11 000. Så det är ju ja. lite bort själva det här året. Liksom, 2006 och 2012 också för all del. Men ja, uh, det lever kvar. Men det, ja, det kan ju inte leva kvar heller. Vi får ju släppa det bara och acceptera det att det. Alltså. var. Jag vet inte vad det var som är en Andersjön som spelar och så där. Ja, vad ja, Är det nya Rena? Ah, ja, ja. Vi går vidare till Allsvenskan i övrigt eh, Intressant omgång Alltså vi ska nog vara glada som älskar Över den här omgången ändå eh, Kalma slår häcken eh, Det är väl eh, Alltså vi ska nog Vara missnöjda över att, inte, att Vi fick möta av Dick och company som har blivit skadade Nu eh, Lite skönt ändå att se att häcken inte är så överlägsna Eller vad säger Olle? Ja det var rätt skönt mm. och, och även att den... Jäkla press på väldigt många Lag just nu alltså, Blåvitt ska vi inte nämna där men Alltså AIK får ju lite Andrum nu med seger i derbyt Men de har inte börjat bra för det liksom. Hammarby kämpar på De har bara tre poäng här nu Tre omgångar in Så Det, det, det finns ju frågetecken för väldigt många lag eh, Och vi har ett enkelt spelschema På pappret i alla fall Förutom för, för Malmanta man... Som går som tåget verkar som Ja, exakt. Jag känner mig väldigt harmonisk så här inför tre omgångar innan då. Man brukar ju säga att alltså ska sätts efter tio omgångar. Men här känns det nog som att det kan ta lite längre tid än att sätta sig. För det, det är nog där tillbaka det här jämt igen. Men kanske att då Malmö kan dröja vägar. Och det, det är väl det som, som alltså, vi ska och med oss. Att vi kan också få en jävligt bra vår här nu sett sig i spelschemat. Vi har pratat om det innan, men att ligga... Topp fyra när sommaren kommer Det hade inte varit helt fel Det är ju också en, blir ju väldigt mycket roligare att gå in i en sommar Och en höst med det Och det ska vi nog faktiskt ha som mål Det låter väldigt vettigt tycker jag ja. Sen är det ju liksom Vi vet ju fortfarande inte riktigt hur vi står Egentligen alltså vi, vi har fått möta ett suverän tecken ska jag säga Och sen har vi fått möta ett, ett Varberg som stängt ner oss helt Och sen ett klappkast Bromma pojkarna liksom. Så det ska bli intressant att se kommande omgångarna här hur, det, hur det ser ut men blir det ett problem att möta DG för hjälp, Nu ligger mjälbi för all i toppen och vi har kollat på, på Allsvenskan efter tre matcher då visserligen. Men alltså, att vi har ett enkelt spelschema då, då vet vi inte heller riktigt var vi ligger, tänker jag. Nej. Det... Eller lurar vi att själva Men... kanske lever på ett flow istället andra sidan? Det är väl det som är skärmen med de första omgångarna i Allsvenskan också. Men det känns ju verkligen ovist Men det är också att vi sitter efter den här tredje omgången som var den typen omgång där man jag poäng av varandra. Jag satt och tittade till exempel på den här aik hammarby matchen Också roligt, de satte den här Robin Thi som inmyndsfältare och nu skriver folk att han ska vara inmyndsfältare i finska landslaget. Väldigt typiskt Stockholms Stockholmslagsfokus. Men det som jag tog med mig därifrån också, Simo han ja, var det tufft. Har ni läst forum och Twitter kring Bayer? Är... Jag läser inget så, men jag halvkollar ju lite på matcherna. Liksom, och, ja, de får skylla sig själv när de spelar honom som högerback. När, de har, det... alltså, när ett lag i Allsvenskan med toppambitioner värvar Simon Strand som kan vara en av Allsvenskans bästa vänsterbackare i form så spelar honom som högerback då, ja, De får skylla sig själva. Det ska jag också säga så att Hammarby gör ju mycket misstag i sitt försvarsspel. Och där kommer han ju inte undan Strand. Han är en av de som gör de här misstagen också. Så att han kommer nog få det fortsatt tufft där. Haglund och Halmstad vinner. ja Det kanske de kommer göra också fram till sommaren. Sen så var det i Blåvitt Malmö idag, jag vet inte om ni såg matchen, men de zoomade in Stefan Bilborn, Joakim Björklund och Jörgen Lennarson på läktaren. Då tänkte jag att eh, ska Jörgen Lennarson bli sportchef och så tar de in Bilborn och, jo och Joakim Björklund som tränare nu. Det var ju det man omhälls därifrån. Men är inte roboten blir... i någonstans, de två? Sarvsborg, ja, Sarvsborg. Ja, man blir mm. lite glad varje gång man ser Jörgen som på fotbollsläktare För han verkar, ju, han verkar ju helt skita i att han, att han är liksom Att folk känner igen honom och sådär Han håller sig inte undan Det är fotboll och går han och kollar Det är därför man inte riktigt kan säga, alltså där, gissa att han blir ny tränare Eller sportchef i Blåvist för att Han är ju på alla matcher ändå Han har ju säkert sett någon match innan idag till och med det var väl det som många sa Att det var problemet i Älvsbro också Att folk tröttnar på att de pratar så mycket fotboll Att folk orkar inte lyssna till slut det är, väl, det är väl inte jättekonstigt kanske Jag hoppas ju inte att man grundar ett beslut på Sparken tränare på i och den, Men det, det, det vore ju väldigt olyckligt kan jag tycka Om det vore sant ja, Jag tycker hela den här cirkusen nu med Både i Göteborg och även Helsingborg Nere i här, det. Den är kul att följa Det är skönt att inte vara inblandad <här> det är tre. Tre, tre, tre omgångar Två sparkare, tränare och en sportchef På de här två klubbarna Ja Det lite roligt det tycker jag är lite kul Och sen vi har inte gjort mål jag tänkte, Det gjorde ju inte vi heller 2018 där på sommaren Så man vet ju det är. Jag kommer ihåg när vi gjorde mål där mot Djurgården Och vi firade och sen så förlorade vi ändå <här> Länge sedan Jag, sen. jag vill, vill inte komma ihåg den sommaren riktigt men eh, vi får gå vidare till nästa omgång då. Det möter vi i Degefors. Du har redan varit inne på det lite, Kim. Och vad tror vi om ett, Kim? Det ja, menar ju... Det var det förra året var med 5-0 eller 6 -0. Det när Salm gjorde två eller tre mål. Han hade ju ett hett till där då, alltså. Alltså, där ska jag vara på enligt Förra året, Bortamart, är ju en av de tråkigaste matcherna. Det var ju aldrig någon nerv i den. Det var ju, det var ju som att vara på en träningsmatch nästan. Så var det när vi slog i matchen i går. eller på så Ja, i lördag jag skulle säga det. Det var ju precis som i lördags egentligen. Nej men Degerfors känns ju de är väldigt det är liksom nu är det ju tidigt in på säsongen och sådär och det spelar ju roll men jag tycker alltid de är man har liksom inte den kritisk håll på hur de spelar eller hur bra de är. De kör någon stök i 3-5-2 vet jag liksom oftast och de, de är, Har de en bra dag kan de ju vara riktigt riktigt bra Men de kan ju också klappa igenom totalt det var, typ, Så var det ju förra året För jag minns Jag för mig att de hade en ganska bra period Just då när vi skulle möta dem Sen dynger vi ändå till dem med 6-0 där Så ja, det känns väldigt ovisst Men vi ska ju såklart gå in som favoriter bara tre norrbiter i laget Vokuevich, Örqvist och Mamar de ja, Det är lite från Degerfors. Eh, sen också då Stora Valla i april Det är ju alltid en snackis där Om man kan spela på den här gräsplanen eller inte Förbundet tog ju alltid dit att studsa lite boll Och så kollar om man kan spela Nu gjorde jag faktiskt en sökning innan Jag har inte sett eh, någonting därifrån eh, Några highlights eller sånt Men jag gjorde en sökning på DGFors och gräs Och de andra, enda artiklarna jag hittade var från förra året Det får kanske se som att Det kanske är en bra gräsmatta där i år Har du sett något Olle? Nej, nej men det var det. Jag har jag inte sett Digefork spela i 80 år. Så... Nej, men det... Det, är ju en... det är ju en matta här. Det. <laughs> det blir. där kan ju avgöra mycket. Alltså, nu ska vi inte prata ner det naturgräs. Det vill vi ju ha på varenda arena. Men det är ju någonting som påverkar Warburg. Warburg såg ju extremt bra ut. Men man hörde ju sen i kommentarer efter. Det var ju framförallt Joakim Persson som sa det att det var väldigt mycket sant och det var en dålig gräsmatta. Och det blir ju ett långsammare spel som, som gör det svårare att man ska föra spelet. Och det är ju någonting vi kan ha problem med också till, till på lördag. Ja, nej det är... andra sidan får vi mot så och med det här självförtroende efter -match, så matchen Jag tänker att det kanske är annorlunda ut i alla fall. Jämfört med Varlbergsmatchen alltså. Sen har vi förhoppningsvis en frisk truppa tillgå. Det var ju, det gavs ju tummen upp idag här, både för Per Frick och jag kommer draika så mycket ut lite halvskadade mot Brommapojkarna och då, menar jag, då, då kan man ju liksom slänga in nu in Gudjonsen och Per Frick tillsammans i, i andra halvlek om det liksom skärvar och gå på lite mer långa bollar och så där. så det är ju en fördel vi har att vi har väldigt bred trupp så. Om du har fått ut en startare Bolle inför lördag. Vad skulle det ut för spelare? Skulle du göra någon ändring från BP-matchen? Jag är ju tråkig. Alltså det är, man slänger kö väl samma lag tänker jag. Det uh, hade varit kul att se Boman spela något men uh, ja, men jag, jag, jag kanske hade slängt in André Boman där på högerbacken. <laughs> bara, bara så att han får en match i benen. Nej men bara så att han får en match i benen liksom och får visa upp sig lite för, för han får han dilar, inte ju faktiskt Johan Larsson mot Egeporsson. Ja. Ja, det gjorde vi. Just det. just det. Ja, vill du göra något byte då, Kim? Nej, det vill jag nog inte heller göra. Det hade varit det om man hade bytt ut Lagerbjälke mot Henriksson igen. För de är ifall en så här men det en bröt här match. Men det vore väl ofint mot Lagerbjälke när han gjorde bra ifrån sig senast. Och dessutom ja, nej, är bra det. i det förra året så att Sen har ju typ manuel Boateng har ju svårt att få göra två riktigt bra matcher i rad. Så att det går väl att tänka att det blir ganska tidiga byten där vi liksom kastar in Noah Söderberg, Sven Gudjonsson, kanske Epoch eller så, lite sådär. Det, det är ju det. Jag, Nu, Jag är ju inte den, det största fanet av Boateng. Men jag är väl med i det att efter 5-0 är det svårt att göra särskilt mycket ändringar. För det fungerar uppenbarligen. Men om det är något byte jag skulle göra så tror jag att jag skulle ta in Noah för att buffla lite istället för Boateng. Men jag är ju inte som sagt ett fan av Boateng på det sättet. Jag tycker ju han är fogen. Även om jag höll med dig om Ol han var bra. Noah passar ju på den här typen av planer liksom. det, är ju, det är väldigt mycket bredare än det Egerfors. är det. Ja. <laughs> Lördag 17.30. Det är inte en tid vi brukar spela väldigt ofta på. Ni ska vi åka med hoppas jag. Ja. ja. Jag kollar nu. Vi har tre plötsamma bussar. En för lite kanske ändå. Ja, men Christian gör ett bra jobb med, med reseledare i Grugana, tycker jag i alla fall. Han mm. kan ju inte då för att för få år sig. Nej. Ja, men vi syns till i baksätet på lördag och så tar vi det därifrån. Det gör vi. Det Vamos. Ja.